Постачання добре, тримаються незалежно, членливо. Принаймні, ні разу що не навідувались. Для них ми тубільці, а з вулиці теж ніхто не поткнеться з поліцейської собачні, бо є ж на подвір'ї вартовий нівець. Словом, як кажуть росіяни, ніт худо без добра. А для зв'язку зі своїми у мене буває лише один поліцей, твій завтрашній попутник. «Не про мене не покоюся. Про вас. Про квартиру. Все передбачено. Наскільки, звичайно, можна зараз щось передбачити». На свічці затріпотів гнотик, немов нагадав людям про себе, і прозориста стеринова капка покотилась донизу, доторкнулась до холодної пляшки і одразу застигла немов сльозинка. Учитель стурбовано глянув на свічку – Певне, прикинув, що вистачить її для довгої бесіди. Підвівся, вийшов. При тьмінуватому освітленні все у здавалося здавалось якимсь незвичайним. Тільки тепер Микола розглядів, що вікно затемнене не просто цупким папером, а шкільною картою земних півкуль. Але висіла вона зараз. Не вшир, як прийнято, а вподовж, вертикально, і від того дві півкулі світу видавались неприродно перевернутими боком, немов до гори ногами. Це ніби нагадувало, що зробила з нашою планетою війна. А ще помітив, з глибини тривожних сутінків, наче хтось пильно вдивлявся у нього, у коленький вогник, і застигло, немов, сльози на стеарину, капку, у перевернутій півкулі світу. Шевченко. Скільки я пам'ятає, Микола, портрет цей завжди висів на цьому місці. Багато портретів мінялося, зникло безслідно. А цей... Незмінно висів у кабінеті вчителя Здається, саме цим І запам'ятався на сам передучитель Увійшов до дитячої свідомості Коли вперше довелося ще школярем Побувати в цій квартирі Хочи в них у хаті був портрет Кобзаря під склом у рамочці Вишитий матір'ю на полотні І чи не в кожній оселі був цей портрет Але саме в учителя Він вражав особливо Великий Кольоровий, із такими очима, що де б ти не став, а вони дивились на тебе. Ось і зараз, здавалося, немов би у кімнаті хтось був іще зосереджений і серйозний. Портрет і тепер у цю страхітливу пору ворожої окупації залишався незрушно на своєму місці, вселяючи віру, що все буде, як було до недавна, з радянського часу, як і належало бути. Зайшов учитель, ще з однією свічкою в руці, помітив Миколин заворожений погляд, усміхнувся. «От-от і Тарас буде свідком наш великий учитель! Вороги перед ним без силі, як не терзали, як не намагалися знищити». З його благословенням і почнемо. Сів господар до столу. Микола напружено потер чоло. А може, давайте так, я розповім, що зможу пригадати, а ви потім самі запишете. Е, ні, рішуче заперечив учитель. Ти розповіси а я потім щось забуду чи переплутаю, а тоді все іншість цієї розповіді поставлять під сумнів. Іноді запевняють, так було в дійсності, а інші не вірять. Не завжди правда сприймається як правда. Правду теж треба передати так, щоб у неї повірили. Це має бути документ. Детальний, точний, з цифрами, датами, фактами прізвищами і підписаною очевидцем. Записи ці я передам до загону, а звідти перепровадимо до партизанського штабу у Москві. Зробимо кілька копій, бо хто відає, що чекає на тебе далі, та й на мене, а цей документ повинен бути відомим для всіх. Зберегтися. І знову, помовчавши якусь мить, додав переконану для історії. Микола не озивався. Розумієш мене? Микола нарешті, згоджуючи, кивнув головою. Але з чого ж почати? Давай ось так, порадив учителю, вважаю, що ти пишеш звичайну домашню роботу з літератури. «Пригадую, що писали на тему, ким я мрію бути?» «Пригадую», – ствердив Микола, – «хоч ніби давно те забулося». «Дивна річ. Людська пам'ять». «Власне, чи не з пам'яті починаєм починається людина?» «Я тоді писав, що мрію стати солдатом, червоноармійцем, хоч і не мріючи доводиться у житті ставати солдатом. По-всякому мрію, – погодився вчитель». От тільки ніхто не мріяв стати зрадником запроданцем. А видов же хтось ваше підпілля у боровії. Здається, із тих, хто теж вписав домашню роботу на ту прекрасну і дорогу для кожного тему. Я знаю, хто зрадив. Раптом змінивши тон, майже гнівно заговорив Микола. Зрадив Саміло. Саміло? перепитав дещо розгублено учитель, і в голосі його прозвучала неабияка тривога. Ставай, Сторожко дивився на хлопця. Він вже, здається, тепер у загоні. Він зрадив, ще раз рішуче ствердив Микола і коротко переповів, що дізнався у таборі від товариша Федора. Учитель, аж окуляри зняв із перенісся, Став їх старанно протирати, ніби вони заважали бачити щось надзвичайно важливе зараз, без окулярів видавався якимсь іншим, ніби кволим безпомічним і похлоп'ячому наївним. Ти биви, промовив спантеличину. Був вже такий активний у школі. Стін газету, випускав спортом, займався. Скрутнув розсудливо головою. Правду мовиця, Христос народився раз, а Іуди народжуються щодня. Якусь мить глухо мовчали, приголомшені тим диким фактом, і тільки гнотик свічки стиха полускував, немов несміливо нагадував про час, що не втримули ті уперед, минав, про головне, що вони намірялися цієї ночі зробити. Учитель нарешті отягнувся, суворо застарів. «Тільки ти про це поки що нікому, щоб не сполохати звіра. Я у записах зазначу, а ти тільки наопинися в загоні одразу доповіси про це Шамілю. Особисто. Щоб уміло знешкодити і провокатора Лазубчика, і його людей, які, можливо, проникли до загону, і ще, помовчавши трохи, нагадав наполегливо, то ми, значить, пишемо твір на тему «Страхітливі злочини фашистських варварів у бабиному яру під Києвом». Умочив перо у шкільну невиливайку учитель. І Микола, глибоко зітхнувши, ніби набираючись духу, почав. Вони сиділи близько один проти одного, старенький учитель у темних окулярах і його колишній учень, вчорашній смертник. Свічка миготливо освітлювала їхні зосереджені худі обличчя, а з навкружних сутінків на нічних співбесідників пильно вдивлялися мудро гнівні поетові очі. Хвапливо полускував гнотик. Похитувався жовтавий вогник і котилися, бігли донизу біля стомутні стариної капки, немов би гарячі загуслі одцолі людські сльози, митю твердли, застигали, наче бажали навіки залишитись видимими для всіх. Не переводячи подиху. Уранці, як і пообіцяв учитель, до ганку, що від вулиці, підкотила скрипуча підвода. Старенький драбинчистий віз, винощений потертим сіном. Бідонь, буцімто для молока. Засмоктана, обшмульгана конячина. кращу б давно забрали окупанти. Їздовий поліцай, високий, худющий, мов жертка, Короткий вищий колін чорній шинелі з сірими одворотами рукавів. Учитель якусь мить оцінюючи вдивлявся у ранішні надвір'я крізь акуратно відшторне вікно. Карта земних півкуль знову стояла того скручена в куточку. Німці на шкільному дворищі уже бігли з плескатими казанками до польової кухні, Опасистий фельдфебель за якусь провину дресурував довготелесого солдата. Примушував його лягти, встати, пробігти трохи і знову гепатись з розгону на землю. І виртовий біля воріт з байдужіно спостерігав за тією сценою. До пільводу вчитель спершу вислав дружину. Хай жінка-господиня покрутиться коловоза, порозмовляє по-домашньому звично з погоничим поліцаєм, відверне тим на сторогу вартового. А вже потім зручніше буде з'являтися коло них і чужій людині. Микола терпеливо чекав. Ось господар повернувся од вікна, ледь помітно кивнув, мовляв, можна рушати. Микола неупевнено наблизився до нього Цього разу осмілився перший простягнути руку Міцно потис учителеву правицю Що тепер видавалась уже йому не такою білою і недоторканною А була звичайною тремтливою рукою підстаркуватої людини Та дивись обережно по-батьківському дбайливо застеріг, довго не відпускаючи Миколиної руки, учитель. Він звик все життя повчати своїх невгомонних вихованців, турбуватися про їхнє благополуччя. Попросив «І до мене дороги не забувай». «До вас не забуду», – гаряче запевнив Микола, вклавши у ті слова не лише тверду обіцянку – а й найглибшу, зворушливу вдячність, за зроблене для нього, чого, здавалося йому, він і не заслуговував. До вас не забуду. Повторив переконано. Є речі, які навіть бажаючи, людина не спроможна забути. Вийшов на двір. Млосно засмоктав під ложечкою холодок тривоги. Неподалік біля шкільних воріт уперто стовбичу вартовий, так дуже схожий на тих, що стояли в яру коло ручного кулемета на обшальованій вишці навпроти виходу, походжали розмірено, мов неживі, мов заведені механізми попід брамою вздовж землянки. Заспокоїв себе, зараз він уже не в'язень. З ним по приятельському розмовляв поліцай, і жінка, яку вартовий, певне, не раз вже бачив, знав, як господиню цього пришкільного будиночка дбайливо допомагала Миколі вмоститись на драбинчастому возі. До того ж, мав у кишені Аусвайс посвідчення, не значилось, що він от сілю право їде по молоко для німецьких солдат. До конспіративної квартири на Хутярці поблизу Боровського лісу дістались без особливих пригод, порівняно благополучно. Якщо не зважати, що доводилось щоразу минати інших, чужих поліцаїв, прискіпливих і недовірливих, чванливих німецьких патрулів, застави при в'їзді до кожного населеного пункту і при виїзді теж. Свій поліцай що вистрончено стерчав напередку воза, і німецький документ поки що виручали. Ночувати знову довелося на горищі, закубленому у сіні, прикритому сніпками сухої нехворощі. А у досвіта прибув нарешті за ним зв'язковий і шамілового загону. Це був такий Коля маленький. Хлопець, Довго зацікавлено дивився на недавнього смертника. Ніяк не міг повірити, що це та сама людина, котру він добре знав, бачив якихось два місяці тому зовсім іншої на вигляд. Хоч добре розумів, що таке війна, і що зараз можна навіть через дві хвилини не впізнати когось близько знайомого, найріднішого. Микола невесело пожартував – не багатий буду. Голос для хлопця видався більш знайомим і одразу розвіяв будь-які сумніви. Малий миттю похопився, наче раптом згадавши, куди, заради чого його послали, діловито дістав з за пазухи зброю. Оце Вальтер для вас п'ятнадцятий зарядний. Простягнув не без дитячої гордовитості Миколі от Шаміля а від мене додав з ще більшою поважністю візьміть ось ці дві гранати трофейні відчепив від пояса два зелені згусяче яйце круглячки Микола зворушено обняв малого пригорнув до грудей Нараз відчувши несподівану легкість, тендітність дитячого тільця, мов ну, пір'їмка, і особливо гостро випнуті кісточки ключиць. Хоч зовні у грубому завеликому одязі, ватіні Стьобанці і солдатських важких черевиках, хлоп'як видавився досить опецькуватим. І ще найперше, з глибоким внутрішнім занепокоєнням запитав у колі маленького про Саміла. Хлопчик цілком байдуже, як про звичайну річ, відповів. «Саміла в загоні». «В загоні?» перепитав Микола з такою тривогою і у голосі, що зв'язковий примружено закліпав на нього дитячими оченятами. «Ну, певне». Підтвердив, ніби з образою в голосі, що йому чомусь не повірили. Микола взяв себе в руки. Більше про це ні слова. Тільки думку стріпнуло застережливе. Як же схопити зненацька зрадника? Не дати йому і цього разу вислизнути. Першу зв'язковий повів тією ж партизанською стежкою, якою ходив не раз, і котру, здавалось, міг пройти, заплющивши очі, коли ноги самі вгадують напрямок. Городами до Злізниці, зовсім недалеко від Миколиної хати. Дуже хотілося завернути туди, заглянути на рідне подвір'я, бодай на хвилинку, отщупнути слухняну йому хвіртку. Протупати стуганким по мостам веранди, Перевідати стару яблуню в кінці городу, Бо наче так давно все те бачив. Мов би, від того незабутнього мертвого ранку Проминула ціла вічність. Хоч би ковток витнути найсмачнішою в світі води Зі своєї лункої криниці на вулиці. Але безжалісно притлумив те спокусливе бажання на його обійсті могла бути ворожа засідка, і коли б потім не довелося починати все заново від арешту. Біля тієї ж глинистого кольору цегляної будки колійного обхідника неподалік від переїзду із шлагбаумом подорожні переметнулися через залізничний насип і далі гущавиною навпрошки, побралися до лісової смолокурні. До вкруг кишіла німчура, але через те хлопці і звалися партизанами, що вміли пробиратися будь-де й будь-коли, ходити непоміченими серед ворогів, Прослизати невловими тінями повз вартових і патрулів. Від смолокурній коля знову вивів на потайну лише для досвідченого ока видиму стежину, що вела до нового розташування загону. Зв'язковий знав, що тут уже чатували партизанські дозори, і, хоч подорожні нічого не помічали, їх добре бачили і пропускали, бо в штабі знали про їхній прихід. Згодом ліс погустішав. Дедалі частіше траплялись багнисті, важкопроходимі місця, тугий темно-зелений мох пружно погойдувався під ногами, груз до колін часом з підступним чавкутом проривався, загрозливо проступала, бурхала густоржава либка вода. Коли б не відали, що тут можна пройти, навряд чи зважилися б простувати далі. Та от знову вибрались на твердіше, стежка, захаращена гнилим хмизом, повелася на пагорб, і Коля маленький нарешті озвався Ось і наш яр промовив з явною полегкістю, чи зрадів, що скінчилась важка небезпечна дорога, чи від того, що знову опинився серед побратимів, успішно виконав ще одне бойове завдання улюбленого командира. Від отого яр Микола мимоволі здригнувся. Свідомість не уловила недавнє страшне значення цього звичайного коротенького слова «бабин яр», що так довго було для нього рівнозначно іншому, найкоротшому на світі слову «смерть». Вривчастому і різкому мовхльоскання бича як удар – як постріл. Але ж малюк говорив про інший яр, вовчий. Де тепер, вже видно, зовсім недавно отабрився їхній загін, і зараз це слово означало для Миколи життя. Придивившись уважніше, помітив добре замасковані корені, цілі черені приземкуватих куренів у захаращеному гущакові. Як то на загадковому малюнкові Який полюбляв розглядати в дитинстві Дивися, дивися Довго нічого не помічаєш І раптом знаходиш те, що шукав І аж дивно потім стає Як міг не побачити одразу того Що досить виразно помічалося зараз Курені, курені Значить побільшав загін Зміцнів Не потріпали його карателі не встиг нашкодити саміло, подумалось радісно. В одних коренях тихо, певні бійці, повернулися недавно із нічних походів і ще спали, в інших уже повставали, чувся гомін, брязкіт зброї, яку чистили. Командири постійно нагадували зброя твоє життя, наша перемога. Партизани сидять купками, стихо про щось перемовляються. Часом зривається приглушений сміх. Звикли існувати без зайвого шуму, скрадливо. Густо димлять мокрутки, Один затягнувся раз в другий, і передає товаришеві. Чит'ю у загоні на вагу золота. Колю, здається, знають усі. Хто тепло вітається, хто дружньо підморгує. Але хлопчина не зупиняється. Просує далі з незалежним виглядом. Веде колишнього підпільника до штабної землянки. До Шаміля. Микола мовчки простоє слідом, намагається, щоб його ніхто не впізнав поки що, а думку жалить настирливе. Ну як же так можна? Партизани сидять, чистять зброю, розмовляють, довірливо діляться цигаркою, і десь серед них той... Теж розмовляє, як інші, затягується самокруткою, чистить зброю, як свій і разом з тим найпідступніший ворог. Зрадник, підла продажна душа. Пам'яталось, як терзало тоді при арешті хто видав, і потім, під час допитів, розумів, зрадив хтось із близьких, добре обізнаних з партизанськими справами. І Гордій запевняв, що схема водокачки, послана ним у загін, опинилась якимось чином у гестапо. Як тоді мучило? Хто? Аж поки товариш Федір не розповів. Там у яру, у задушливій темній норі, коли довкола стояла зловісна ніч, а в землянці в язні побрязкували з просоння кайданами, кидались, кричали, йшли в атаку, знесамовиттєво билися з нападниками. Бранці скрипіли крізь сон зубами, а у віддаленому закутку від товариш Федір тихцем оповідав жахливу історію, як на конспіративну квартиру привів гестапівців зрадник саміло. Підпільник, котрий бував у загоні, тримав із ним зв'язок і, виходило, знав багато, навіть більше, ніж належало б йому знати. Шаміль чекав на незвичайного гостя у своєму штабному наметі. Дозорці вже повідомили по телефону, що Коля маленький повів гостя. Тож, як тільки Микола увійшов до землянки, командир пружно підхопився назустріч, такий же поривний і гострозорий, тільки здавалося ще більше схудний, зарослий, і ніс орлиний з горбинкою загострився дужче. Дивився на Миколу пильно, не вірячи, і очі його, чорні, блискучі, кавказькі очі, нараз пойнялися підступним вологим овиском. Не мірився щось запитати, але Микола озвався першим в загоні, Срадник Лазутчик І певне в тоні Яким було мовлено ці слова Вчувалося стільки тривоги і нетерпіння Що шаміливі очі одразу зблисли по-іншому Сталево рішуче Хто? Запитав коротко Саміло Так само коротко і твердо відповів Микола Юро? Звернувся Шаміль до коренастого юнака в поліцейській формі комсорга загону, з котрим саме розмовляв у наметі перед Миколиним приходом. Негайно до штабу групу автоматників з комендантського взводу, але спокійно, без галасу. А коли комсорг вибіг, попрохав Миколу. То викладай по порядку. Відчув, що справа надто серйозна і не терпіла жодного зволікання. І Микола поквапливо, неголосно мов побоюючись, що їх могли підслухати, став оповідати. «А де ж, товариш Федір, перебив його Шаміль, загинув при втечі, а видав його раніше теж заміло?» В Шаміливих очах промайнув віддалений здогад, «Мені самому останнім часом було дещо незрозуміле», – признався. «Слава Богу, тепер, здається, все стає на свої місця». Невдовзі до намету підійшла група автоматників з комендантського взводу міцних відчайдушних хлопців. Командир наказав заарештувати саміла і негайно сюди. Коли зрадника привели, то одразу впізнав Миколу і, мабуть, впізнав би його завжди, як би той не змінився. «Ти живий?» Видушив з таким недовірливим подивом і розгубленістю, немов побачив перед собою мерця, котрого сам нещодавно закопував до ями. Микола Незворушно ствердив «Живий, іноді мертві оживають, щоб померли живі зрадники», – докінчив гнівно. І саміло, миттю збагнувши, що тепер будь-яке виправдовування зайві історично рвунув правою п'ятерної комір сорочки, широко розпанахав її на випнутих уперед волосатих грудях і знавісніло зіпнув: «Що ж? Розстрілюйте! Не встиг завдати вам доброго перцю, ваша взяла! Розстрілюйте!» – домагався знесамовитіло, наче його могли ще помилувати. Через годину... Після суворого допиту і короткого партизанського суду зрадника повели на розстріл. До мутного багниська, де мертво тьмініло плесо прержавленої води, щоб не закопувати потім труп, хай догниває в болоті. Це особливо вразило самі і удавану відчайдушність із з нього миттю немов рукою зняло, натомість в глибоких щелинках блудливих очей майнула звірина зацькованість і переляк. Зрадник упав на коліна, плазував, благав пощади, обгадався. Коли командиру доповіли, що вирок виконано, він довго гидливо мовчав. Нелегко розстрілювати людину, який вірив, а ще важче усвідомлювати, що та людина могла зрадити. Та ще й хизуватися тією підлістю, жалюгідною ницістю. Нарешті отянувся, ніби щойно помітив у своєму наметі Миколу Юру Комсорга, згадав, з чого все розпочалося. Так от, звернувся хриплувато до Юри. «Зв'яжіться з нашими людьми на молокозаводі. Попросіть, щоб звідти для нього кивнув на Миколу щодня. Доставляли пів літра вершків» поки увійде у форму. Не подобається мені його вигляд. Зрозуміло? Щодня півлітра вершків, ніби хотів отим дріб'язково-земним проханням зняти з душі важке нервове напруження, повернутися до життєвої буденності. Які там вершки? Ні запротестував Микола. Треба з фріців робити сироватку. «І поспіши уточнити. Пошліть мене в першу ж бойову операцію». «Значить, не переводячи подиху, блиснув міцними зубами Шаміль». «Що ж, тоді сідай. Слухай». І він розповів таке. «За наказом українського партизанського штабу їхній загін – який тепер іменувався четвертим батальйоном Київського з'єднання, найближчими днями вирушає в район села Нові Петрівці, що північніше Києва. Десь там наші війська готувалися форсувати Дніпро. То мала бути нелегка операція. Гітлерівське командування похвалялось на цьому водному рубежі зупинити радянський наступ, перетворити Київ у свій Сталінград, тобто сподівалися на злам у війні. Отож, партизанам належало допомогти нашим передовим частинам захопити на правому березі плацдарм і утримати його. Крім того, глибинна розвідка – виведення з ладу тилових комунікацій противника. Але й тут, на заході від столиці, необхідно продовжувати партизанську боротьбу, зокрема так звану битву на рейках. Тому домовились зі штабом невелику групу залишити в цих лісах, з часом вона мала поповнитись людьми з навколишніх сіл і виростив новий самостійний загін. «Ось тебе і призначаємо комісаром цього загону», – закінчив Шаміль. Потім він не клопом продиктував, а Юра Комсорг одним пальцем наклацав на машинці, захопленій при нападі на фастівську коміннатуру, посвідчення. «Комісар партизанської групи 4-го батальйону Київського з'єднання». Залишається в районі селища Борового для створення партійної організації і радянської влади. Думалося вже не лише про партизанську боротьбу в лісі, а й про життя після визволення. Шаміль перечитав написане вголос. І типовим кавказьким акцентом, особливо помітним, коли командир промовляв щось надто важливе, роздільно наголошував на найголовніших моментах немов припечатував. Звів до купи густі чорні брови, що пролягли над глибокими очницями суцільною чорною смугою, міцно стиснув тугі пошерхлі вуста. Відчувалось, текст не дуже подобався, не вмів складати різні справки та донесення, але ж не мучити знову Юрка повторним передруком, та й не уявляв до ладу, як таке незвичайне посвідчення можна висловити точніше. Дістав з польової кирзової сумки партизанський трикутник, похукав на нього, похлоплячому витягнувши губи руркою, і хватько стукнув печаткою унизу надрукованого потім розгонисто на всю широчинь аркушика розписався і підпис той зайняв більше місця, ніж увесь текст посвідчення. Визволення Який передбачав Шаміль, з кожним днем група зростала, поповнювалась людьми з навколишніх сіл. Особливо багато приходило підлітків, хлоп'ятів. Роздобували собі зброю і втікали до лісу мстити ненависним зайдам. Якось у досвіта до загону з'явився Артем, таки дотримав слова. Миколя одразу посвітлішала на душі. За безліччю невідкладних справ ніби і забулося, про недавнього спільника по втечі, але ж ні ні, і напливала на пам'ять та незабутня дорога до Заславичів, тяжка з останніх сил з надіями і розчаруваннями, і Артемова обіцянка через кілька днів розшукати лісових побратимів. Не всипну шкребло, невже одурив, невже не прийде або гузливо ховатиметься за жінчину спідницю до приходу наших. Як же потім дивитись у вічі друзям, односельчанам, зрештою ті ж і дружині. І от прийшов справний, міцний, тепло вдягнений, буцімто аж повищив трохи, і в очі дивився просто відверто. Признався, дурний був, послухався бабу. Є в мене така слабість. Дійшло, недарма кажуть, послухай жінку і зроби навпаки. Тепер поривався на особливо складні завдання, найризикованіші операції і відзначався винятковою відчайдушністю. Якось у бою навіть убитого дострелив. «Для чого ти убитого?» – спитав здивовано Микола. «А щоб ніколи фашист не ожив», – цілком серйозно пояснив Артем. Незабаром одержали завдання вивезти з ладу залізницю на Фастів. На операцію вирушило четверо, серед них і Артем, який найкраще знав ірпінське болото, де колись до війни доводилося йому полювати з друзями на качок. І досвід підривника уже мав неабиякий. Та, хоч Артем запевняв, що може дійти до мосту із заплющеними очима. Проте взяли у боровому провідника, щоб найпряміше провів лісом. Коли виходили із селища на вулиці в сутінках замаячила довга постать, партизани принишкли. Зустрічний поволеньки наближався. Помітили довгий до п'ятого одяг високий ковпак на голові. Коли незнайомий підійшов ще ближче, на грудях зблиснув навпроти місяця великий кований сріблом хрест. О. Піп. прошепотів розчаровано Артем. Зустрічний, похитувався, щось бурмотів під нос, либонь повертався з якихось родин чи похорону і був під хмелем. Помітивши партизан, батюшка раптом закляк на місці, вибалушивши від переляку посоловілі очі. А коли помітив, як смикнувся Артем до карабіна, в марші підхопив обома руками довгі поли ряса і кинувся на втікача, наче і не виписував щойно п'яні крендері. Хлопці весело зареготали, навіть забувши про обережність. то пудело, патлате, вилеявся Артем. Хоч повертайся назад. Завжди, як тільки зустріну попа, невдача». Хоч, звісно, знав, що назад повертатись ніхто не стане. Коли перебродили через болітце, з-під нів зненацька спурхнула зграйка диких качок. Залопотіли налякано крилами, зметнулися понад головами. Артем ухопився за карабін, скинув до плеча зброю, прицілився. Не смій. Ухопив за стволами кола. Артем, не розуміючи, дивився на комісара. Не треба. Миколі несподівано пригадалися журавлі, коли пролітали над Бабиним яром стожливим курликанням, що своїм меготливим удалечі ключем тоді немов одмикали йому жадані двері у безмежі світів довільних людей. Нехай живуть. А то б я точно воко, похвалився Артем. Мислиць во! підняв угору обрубкуватого великого пальця. Смашна була б юшка. Від того, точно в око, Миколу пересмикнуло. Не треба шуму. Спробував пояснити зрозуміліше. Коли до моста лишалося метрів двісті, залягли і стали спостерігати – Чорна смуга насипу виразно виділялась на фоні далекого зоряного неба, і плетиво ферм моста і будка охорони і колюча горожа, що півкільцем огинала підхід до моста, спускаючись з насипу аж до води. Нараз почувся свисток перевоза, застукотіли колеса, і над головами почали миготіти вагони, важко погуркуючи, аж земля тремтіла. На платформах горбатились довгостволі танки. «Ех!» – зітхнув стиха Артем, запізнилить. «На фронт!» – поспішає сволота. Вагони лунко шугали крізь тісний тунель металевих ферм, погуркотіли лісом. Стихло. «Пора!» – сказав Микола, і всі розійшлись по своїх місцях. Хто спостерігати за підходами і на випадок чого сигналити, хто прикривати вогнем кулемети відхід. Микола з Артемом поповзли з важким ящиком толу. Оббрили унизу колючу горожу, тихо дістались до бика. Приміжкло хлюпала обстояти, невидимо в темряві вода. У бутці, коли розчинялись двері, спалахував вогник. Обіг округлоть м'яні дот. Рейки були ще теплі від прудких коліс ешелону. Артем вийняв плискатий німецький багнет-канжал – Розрихлив ним посипану щебенем землю, потім ґрунт вигорнув руками і вклав у виямку тол. Зверху поклав невеличку шашку з підривачем, вийняв обережно чеку і ще обережніше присипав розроєну латку, замаскував. Повернулись до місця збору. Ждали терпляче, коли з'явиться ще один ешелон, наїде на міну. Та ось ешелон проїхав. Один. Другий і третій, а міна не вибухала. О, чорт патла, ти згадав Артем п'яного попа на околиці селища, такий наврочив. Не залишалось нічого іншого, як повсти знову до міни і перевіряти, в чому річ. Я піду. Глухо попрохав Артем. Підемо вдвох, заперечив Микола. Ні, тут одному треба. Вперто наполягав Артем. То була правда. Таку справу повинен робити лише один. Я загортав землею. Я краще знаю. І не встиг нічого сказати Микола, як Артем зник у темряві. Він благополучно дістався до міни, от гріб насипану зверху землю почав витягати заряд. Головне, щоб бойок не спрацював зараз. А він міг спрацювати кожної миті. Сапер помиляється раз. Ніби хтось нагадав збоку, Добре відомий всім на війні Холодний піт густо висипав на чолі І нараз перед очима, мов жива постала дружина Очі гнівні до кірлі Я казала, що ти вже не повернешся до мене Руки смикнулись, ніби їх вдарено струмом І в ту ж мить пролунав вибух Міст був зруйнований але Артема не дочекалися друзі. Артем загинув, щоб Микола усе життя пам'ятав цю ніч, цей вибух. Щоб вічно терзався, чого не утримав товариша. Чому не пішов виправляти помилку сам? Наступного ж дня гітлерівці висадили у повітря залізничний вокзал у Боровому, підпалили лісопильню. Як врятувати селище, задумались у загоні. Вирішили вчинити раптовий наліт, вибити з Борового німців, хоч бої ще точились під Києвом і фронт знаходився кілометрів за 50 звідси. Підготували ударну групу 16 чоловік і в досвіта вирушили до селища. Спершу намірились розвідати, вияснити обстановку, поколошкати місцеву комендатуру поліцію. А особливо, та думка давно вже мулила Миколу, хотілося схопити Захарія, поки той не накивав п'ятами. Коменданта поліції, котрий колись у незабутній мертвий ранок заарештовував із гестапівцями Миколою, очевидно, вже не сподівався на ще одну їхню зустріч, а зустріч повинна відбутися неодмінно. Біля станції півні, у густі акацієвій посадці, зупинилися перепочити. Ніби і недалекий шлях, стомилися. Чи фізична кволість давалась в знаки, чи надмірне напруження виснажувало. Ще ж не виступали отак відкрито, по-видному. Вражала незвична тиша. Тут уздовж посадки завжди котились лунки, свистки паровозів, перестуки вагонних коліс, а зараз тихо залізниці не діяла. Посиділи якийсь час, покурили мовчки. Уже збирались рушати, як раптом їх зупинив якийсь підозрілий тріск, брязкіт металу, завування моторів. «Танки?» Миттю розосередились, зайняли позицію у виямках за товстими деревами, наготували гранати. Микола чекали, ціпивши зуби, закам'янівши, лише тугі жовна звільно ворушились на зблідлих вилицях. Біля нього Коля маленький. Тепер він не відступав від свого старшого товариша ні на крок. А танки неслися не попід посадкою путівцем, а навпрошки, чи невисокі чагарники, вивертаючи із корінням невеличкі дерева. Щось незвичайне було в тому шаленому рухові. Мабуть, німці їхали б дорогою чи полем, знаючи, що тут мін немає, хіба що помітили групу і прочісували посадку. Але якщо помітили, то чому не стріляли по них? Хтось вчасно помітив «наші». Хтось розглядів на сизуватій броні п'ятикутні червоні зорі. Раду підхопились назустріч, замахали руками «свої». І вигуки ті виявились гучнішими від тріскоту кущів, від гуркоту моторів. Танки один і трохи подаль другий рвучко спинились, аж стволи гармат колихнулись. Чи танкісти почули ті радісні окрики, чи сподівались десь тут зустріти партизанів і були досить уважними, обнімалися як найрідніші. Мартизани подумали, що сюди вже підійшла передова лінія фронту, аж виявилось, це танкова розвідка. Водії остерігалися, що шляхи заміновані, і тому пробиралися посадкою. «Ми вас проводимо до Борового», – запропонував Микола, – «а ви нам допоможете захопити селище». Молоденький командир танка засмаглий, мов циган, кивнув згідно головою у чорному з випуклими пругами шоломі. Хлопці позабиралися на затьопану теплу броню по вісім чоловік на кожен танк, як справжні десантники, і тепер уже упевнені, що вирушили у напрямку Борового. Переметнулися через грузьке, спорожніле поле, по лісом вискочили до залізничного переїзду, звідки добре видно було селище. Недалеке шкільне подвір'я, де квартирували німці. Одна тридцятьчетвірка – Лишилася у засаді коло переїзду, а другому вірвалась на шкільне дворище. Гітлерівці, помітивши радянський танк, так переляку вирячували очі, ніби взагалі вперше бачили таке диво і втікали, мов, на віжені. Партизани посплигули з броні, зайняли, наготовані німцями для оборони окопи з автоматами, кулеметом. Невдовзі від центру селища з'явилась довга крита брезентом машина з причепом, набита солдатами. Чи німці дізнались про появу радянських військ і поспішали на допомогу своїм, чи нічого не відаючи їхали до школи, підпустили їх ближче, і потім танк першим же влучним пострілом прямою наводкою підбив машину. Солдати від несподіванки панічно кинулись в ростіч. Таки вони ще нічого не підозрівали. До групи приєдналося багато селищан, підлітків, стариків, інвалідів, хто залишався вдома і з нетерпінням чекав визволення. Почули колотнечу бою, подумали, що підійшов фронт, і покидали свої схованки. Ожили, усміхались, вірили, що вже назавжди лишилось позаду страшне пекло окупації. найперше розгромили комендатуру. Колі маленький, мов котеня, спритно видряпався на різьблений ганок, зірвав обвислий стяг з кіхтистою свастикою. Одразу знайшлося червоне полотнище, і на тому ж місці затріпотів наш прапор. Танки поїхали. У них було своє завдання, і його мали виконувати. А Микола розставив партизанські пости, полонених загнали у ті ж камери, де колись опинився він, навіть свій напис помітив – о той хімічним олівцем нашкрябаний у напівмороці На одвологлій слизькій стіні Чомусь не став його стирати Той напис знову настирливо нагадав про коменданта поліції Захарія Тепер тим більше не міг допустити, щоб фашистський прихвостень утік За проданцям пощади не буде Доручив Юрій Комсоргу тримати з загоном кругову оборону Зналися лише як свою хату а сам з Колою маленьким подались на пошуки коменданта. Відомо було, що останнім часом він не жив удома, а переховувався на різних квартирах, здебільшого у своєї коханки, що мешкала коло лікарні. Будинок міцний, на високому цегляному підморку, тильною стороною виходив у берег великого ставка. Колю послав під вікно від берега, бо саме туди сподівався кинути тікати Захарі, якщо він тут, а сам постукав у двері. Тихо, постукав ще раз, уже вимогливіше. Нарешті з-за дверей боязко озвався жіночий голос. Хто тут? «Отчиняй!» Владно наказав Микола і ще гучніше додав Партизани, будинок оточено відчиняй. Коли увірвався до кімнати, помітив, у запічку блимало світло. Отже, хтось був. Де? Гримнув Микола, не називаючи хто, але хазяйка одразу збагнула про кого йдеться, пополотніла, не можучи й слово вимовити від переляку, лише очі мимохідь косинулий у бік спальні. Микола шарпнувся туди, та Захарій уже розчахнув на ж вікно і плегнув мало не на голову Колі маленькому. Хлопець від несподіванки не встиг ні крикнути, ні вистрелити, а коли отягнувся, комендант був далеко, біг до ставка. Микола теж вистрибнув через вікно, нога незручно підвернулась, пронизала у кістоці гострим болем, але, тамуючи біль, кинувся слідом. Він уже звик не помічати болю. Простіше було втікача вбити, але ж намірився захопити його живим. «Обов'язково, щоб нагадати все і побачити звіриний переляк у блудливих очах за проданця, а потім судити його партизанським судом, як належить при всіх виконати вирок». Комендант Пригнцем подався понад ставком, берегом, поза кущами верболозу. Вже виднілася лише половина постаті. Микола поставив приціл на 200 метрів, вистрелив, не попав». Ціляв так, щоб не вбити. По ногах, лівіше, правіше, ніяк не вдавалося влучити. Ось і гребля. Ще постріл. Захарій упав і скотився за пагорбок. Та Микола здогадався, що то хитрість. Не міг його вбити. Отож побіг не прямо на коменданта, щоб той зблизька не пристрелив його. Безсумнівно той мав при собі пістолета. А вбік. Сховався за товстим осокором у березі, став придивлятись. Помітив, як Захарій поза горбком, отповз до води, заліз в очерет, сховався. Певно чекав, щоб Микола наблизився, став шукати. Микола подумав, осінь, холодно, довго в крижаній воді не всидіти. А щоб комендант переконався, що він бачить його хитрощі, Вистрілив ще кілька разів, кулі падали у воду довкруг втікача. І Захарій нарешті не витримав, вибрів з болота, підняв догори пограблілі руки і боязко наблизився. Не вбивай мене колю. Зуби в нього дрібно цокали, виляскували від холоду, а більше від переляку. «А тебе вбити мало», – кинув гидливо Микола. Захарія одвели до тієї ж камери, куди він колись запроторив Миколу. Настала ніч, але не спалося. Микола раз і вдруге перевіряв бойову охорону, підбадьолював хлопців. Хтось підпалив за год зерно і довелось рятувати хліб. То, в чому міг, зерно переносили у школу. Міцну цегляну будову, де вирішили захищатися до останнього. Позасипали по вікна власні кімнати. А вранці запустили хліб завод, І свіжі запашні паляниці роздавали всім. І старенькі, зсохлі від горя і голоду бабусі, Слізно цілували зарум'янені скоринки, Обламували кощавими пучками окрайчики І нюхали, спрагло вдихали ото вічно Звабливий, неповторний хлібний дух, Що завжди був духом життя, Здатним рятувати людей найтяжчих бід і злиго дню. До штабу придибав силобородий дідусь на дерев'яному, мов культяпка, обшмульганому протезі, ще з першої світової, і заходився щось діставати з глибокої кишені драних, зріднини штанів. Потім довго тримтячими руками розв'язував якийсь згорток, ніби все ще вагаючись розгортати, чи ні. А коли розгорнув, на репаній долоні старого опинилась Маленька печатка, справжня довоєнна сільрадівська печатка, кругла, гербова, де по обідку значився напис про народну раду. «Бачу, прийшла наша власть», – пояснив розчулино старий, – «то як же можна без печаті?» І розповів, яким побитом потрапила до нього ця дорогоцінна річ, та як він оберігав її від різних головців. А десь під обід на селище таки напали німці. Чоловік з 50 автоматників у плямистих маск-халатах певне з карального загону. Чи сподівались, що цього вистачить, аби вибити з селища з партизанську групу? Чи вже фашистам було недоборового і не могли виділити більше? Гітлерівці прорвались по вулиці Садовій і наблизились до переїзду. Та тут партизани зустріли їх таким ураганним перехресним вогнем, що німці панічно відступили. Тоді гучно відлунене узлістям зметнулося грізне ура, і невдовзі ворожа група була відкинена, знищена. Потім над селищем розгорівся повітряний бій. Наші іли підбили німецького месера. Із димуючого літака вихопилась біля цяточка парашута, швидко збільшувалась, опускаючись донизу. Пілот, очевидно, вважав, що падає на територію, зайняту їхніми військами, та не встиг він вивільнитись од переплутаних строп, як його оточили озброєні люди. Гітлерівець був високого зросту стрункий в хутряній курці, в хутряних чоботях унтах з довгими блискучими застіжками. Зневажливо дивився на різношерстих вояк в цивільному, хоч певне здогадувався, що це були партизани, про яких і їм повітряним масом доводилось чути. Стояв презирливо викрививши міцно стулені губи, немов цілком байдуже чекаючи, що буде далі, бо, мабуть, призвучаєвся до найкритичніших ситуацій, та інакто вже принизливим видавався для нього такий полон. Але того, що сталося далі, і він не сподівався. Коля маленький раптом кинувся до довгоного пілота, нагнувся, потягнув за лискучу металеву застіжку хутіного чобута донизу, розпанахуючи навпів високу халяву. Колю! Гринув на нього Микола. Не смій! Так застережливо, докірливо було мовлено, що малий на якусь мить зупинився, підвів голову, і примружено подивився на Миколу, намагаючись тим поглядом пояснити все. «Дядь Миколу, я ж для вас, певна дитину надто вже вразила та несправедливість. Чужинець, ворог, загарбник стояв у добротному взутті, зневажливо усміхаючись, а партизан, командир, що зазнав от ворогів таких поневірянь, ходив і досі у старих гумових калошах, бо ніщо не налазило на його набряклі понівечені кайданами ноги». І, мабуть, у Миколиних очах промайнуло щось таке, що дозволяло хлоп'якові довершити намислене, просвічувало прихильністю і навіть вдячністю за ту дитячу турботу. Бо Коля маленький миттю знову обернувся до льотчика і ще рішучіше зірвав з його ніг м'які умти. Коли пілота повели до штабу у Миколиних розтоптаних калошах, тільки тоді Микола всунув спершу одну ногу, ніби все ще не наважуючись одягати чужу взуванку, приміряючи, потім другу, на боліві ступні потонули в приємну м'якість. Пішов худющий, високий, ніби ще повищив от тих чобіт. Та й маленький, що поспішав слідом, здавалося теж наче підріз після такого вчинку а надвечір у Борове увійшли наші. Першим, кого Микола побачив біля свого штабу, був невисокий літній солдат-піхотинець з карабіном в руках, увесь якийсь темний, запилений, спітнілий, І лише погони, широкі, малинові, неуміло прикріплені нитками до грубого сукна сірої шинелі, були по-дитячому добрі і навіть наївно смішні і микола дивився і дивився на них, ніяк не можучи одвести погляду, ніби все ще не вірячи, що перед ним справді червоноармієць. Піхотинець помітив той надто здивований погляд, звернений на його погони, і, мабуть, сам трохи збентежений з того, раптом прокашлявся і глуховато гукнув: "Що, синок, освободили?" і запитав і ствердив одночасно. І таким той голос видався Миколі рідним, близьким, наче батьковим. Такими були ті слова простими і довгожданими, що Микола не втримався і кинувся обнімати солдата. Невдовзі до будинку селищної ради з червоним радянським прапором над ганком під'їхав бронетранспортер і молодий автоматник досить вимогливо наказав Миколі їхати з ним. Микола спитав, куди, але той відповів невиразно, куди наказано. Від того тону майнуло підозріння, чи не знову арешт Ні, ні, вирішив. Це щось терміново важливе, а коли й неприємність, то просто від непорозуміння. Тож увійшов до Васильківської військової